Välkomna till Prison Break på den. Vid min sida så har jag då Rasmus Persson oh. och Elias Arkenstedt. Hallå, Den som pratar om Linus Wallin. Och idag ska vi eh, göra en sammanfattning på säsong ett av Prison Break. Och vi börjar med att sammanfatta eh, lite av filmen. Elias, kan du börja lite? Nej, jag vill inte börja. Ja, men eh, filmen börjar med att eh, Michael eh, står i en eh, Ronan-bank. Anledningen till att han står och rånar är för att han vill få ett fängelsestraff så att han kommer i samma fängelse som sin bror som han ska försöka få ut. Men Leas vill han något inte lägga till. Han ska då försöka få ut sin bror i fängelse som hans bror har blivit anklagad för att mord inte har begått. Precis. Och med hjälp av hur han ska ta sig ut har han gjort upp en stor plan. Bland annat har han tatuerat in hela kartan av fängelset på sin kropp. Så det blir en resa där de två ska tas ut helt enkelt. Och jag just då fått. Han, han väljer att Ronan bank för att. Eh, det är, Och det straffet han får där kommer han komma på samma fängelse som hans bror är. Och anledningen till att hans bror är i fängelse är för att han har blivit ditsatt av eh, vicepresidenten. Och hennes presidenten. Och, och hennes bolag ska man säga. Som är ju väldigt hemligt, som ingen vet om. Att... Ja, det får man veta sen i säsong två och sånt. Och, ja. Var inne i fängelset så, så heter det, träffar man på en massa personer som kommer att göra så att själva rymningen går bra. Utan dessa personer i filmen så hade det aldrig funkat. Liksom. Du nämner karaktärerna, ska vi gå igenom dem? Ja, vi kan väl börja med huvudet spelkar heter hur, hur, hur, hur, hur, hur Michael Scofield. Yep. Exactly. Det är ju han som ska försöka få sin bror Lincoln Burrows som har blivit insatt för mordet på vicepresidentens bror. Ja, det är väl de två det handlar mest. Sen är det här eller uh, andra Fångar som är blör uh, ja, karaktärer typ. som till exempel uh, Sucre som är Michaels källkamrat uh, yeah. Och ja, de är två uh, det började lite så där först i filmen. De var inte så bra vänner men mm. sen så efter det så blir de mer och mer eh, letade de mer på varandra. Och eh, Michael berättade att han ska <coughs> när Michael kommer till fängelset så frågar han var hittar jag kan hitta en Lincoln Burroughs. Så frågar alla varför ska jag då ta taga han? Så säger han ja det är min bror. Och då <coughs> då eh, förändras bilden av Schofield och alla ser upp till honom lite mer och innan trodde alla att han var liksom en eh, Nybörd, liksom, han var rädd i sånt Men nu ser folk upp till honom. Ja, Skafjell har gjort upp en plan Vem han behöver för att kunna rymma Och en av dem är då Abruzzi Som ska hjälpa dem att Ta plan efter hon har rymt Så han är också en av En rätt stor fångare där inne Den kan jag gilla mest mm. Och jag vet det Och sen har vi också Bag som är En av huvudkaraktärerna i filmen eller han är med väldigt mycket. Ja. ja, han är med väldigt ofta och jag gillar inte honom. Nej, ja, han är skum inför. En av problemen av Skof Scow... i uh, säger att uh, han kommer alltid och vill alltid vara med och när de ska rymma liksom han skapar alltid problem. Ja, han, han var är... inte med Skofla gjorde typ en plan när man behövde och där var inte Tibbag med men han, men han kommer med på. Han kommer med på åt vänster. Om det blir svårt att bli av med. Sen har vi C-note jag kommer inte ta så mycket om Sinan. Han, bör han började väl med att han skulle ge sådana piller. Ja, han skulle ge Han drog till honom och sånt. Ja, han skulle ge de där... Eh, han var, var inte med att... i egentligen, men han var inte med på det. Ja, han bara råkade hitta mm. ja, jag tycker jag kommer... cement-sakerna när de började gräva. Ja, just det. Mm. Och det var ja. som typ... Eh, han var som militär och sånt. Han så Jörg som fru att han fortfarande är kvags. Ja, just det. Han var som militäruppdrag, men ändå, han var ju Men han ger ju de där pillerna till Schofield eftersom... Eh, Schofield får insulinsprutor För att han är typ 1-diabetiker mm. ja. Och han vill in Och där kommer vi då till sjukstugan Där det finns en läkare Eller doktor På fängelset Som heter Sarah Tancredi Och det är också en av uh, ja, det är ska, ja. Hon är ju lika stor som ja. Schofield ja, Hon är väl Hon är Ja Då Schofield och hon blir lite ja. Det är helt lite kärlek mellan mm. dem Det är anledningen till att Schofield kommer ut och och sen, att hela gänget kommer ut från fängelset, det är ju på grund av... Ja. Och sen har vi personer utanför fängelset som till exempel uh, Veronica som är en advokat som försöker... Vad uh, gör den egentligen? Hon försöker förut uh, Lincoln uh, ur fängelset för att... Hon försöker brott ja. hans brott igen, för att vet att han är oskyldig. Ja, och, och de har ut, ju varit tillsammans, ja, var tillsammans mm. inne. Fint så får vi lite kvar här Ja, det är, jag åtstår att sig säsong ska jag säga mm. Sen så träffar ju hon eh, Nick Ronica. Nick Severin eller vad man heter Ja, som är, jobbar på en advokatbio En advokatbio advokat Sen har vi då två Project Justice mm. heter ju ja. Och så har vi då två agenter som jobbar från den firman då, bolaget Som är vicepresidentens hemliga och Bodyguards ja. ja, Och det är då Kellerman som är väldigt grov så han gör allt för han gör att allt han allt ska att... Han dödar och... han, är, han vill ju att Veronica Och de inte ska lyckas med att uh... och, han, och han vill att uh, Hun vicepresidenten ska ta över mm. Ta all makt och allting Och det var ju även De som satte dit uh, valde ut uh, Just Lincoln Burroughs mm. Steadman ja, det, är, det är det vicepresidentens bror bro. bro, ja. Och han är löst, de, de, löst de fekar hans det. död för att sätta dit Lincoln Får man inte varför de äh, satte, satte dit den? Det var väl någonting för att han kom ju på det här med annat bränsle och så var det jättemycket pengar involverat i det så mm. hade han gått vidare med det och inte fejkat sin död så hade jättemycket förlorat mm. pengar på det. Vi investerade en halv miljard dollar i det. Och så då satte de dit, lurade de dit då Lincoln Burrows till en garage och där han går dit fram till en bil och skjuter men de har redigerat in det så mm, att han sluter han skjöt egentligen inte. Han var en bild. Ja. Fuxet. Eller har vi de flesta? Eller har vi någon till? Ja, sen har vi ju Brad Billy också. Ja, också, som är eh, Huvudvakten i eh, fängelset som eh, ser till så att alla fångar för ett rent helvete ska jag säga. Mm, vi han är väl lite av den här skaran. Ja, han är väl han är med väldigt mycket. Han gör ju, han är och han han sparar in, eh, mycket för att han märker att han är han är inte som alla andra. Ja, han är, ju han är ju... väldigt smart. Han snokar. Han snokade Scofield väldigt mycket och det är väl hans största fena kan man säga. när han lättade äh, letade upp Scofields fru den där äh, styrklubben. Mm. Yeah. För att för reda på vad vi skulle glada in. Ja, vi gör inte vad heter? Man heller. Jag glömde hennes namn. Men vet. han är i alla fall han är oss nära. Ja, så fingret till direktören Jag gillar som, honom som har direktör. och han äh, Scofield han får ju lite äh, såna äh, han ska hjälpa, de, han, ja, hjälpa han bygga Hashmahal så han kan ge mm. sin fru på deras 40 år Så de får lite connection Ja de byter lite varm Så han inte, så, byter det. tjänster med man. Ja, han får liksom inte de straff han bor föt I och med dem är så när... ja, Han får typ, till exempel ut för och han, mm. får, uh... han får jobba där han vill Han får jobba ja. den där de ska bygga en håla för att rymma Jag vet inte fan, om det är flera så. Gå, gav, Sen gav. är det ju Alexander Mahon också Jag vet inte om han är med i säsongen Nej, det är inte. Med <laughs> tanke på att de får in så himla många detaljer och får avsikten att känna som en hel dag inne i fängelset. Och med att de, ändå, alltså, de har massor av twister och varje avsnitt slutar med kliffhäger så tycker jag det, det är mer drama än action. Nej, ja, jag säger nu att jag känner att det är mer action typ. Ja, det är saker och Det är det som är så bra med sätt, Det finns goda och onda och det finns hjältar liksom. Right. Mm det är Just nu är det i Schofield som är hjälten. Det händer nog på vägen hela tiden. Det... Ja, men actionen är man ju när man hela tiden ska skjuta. Det är ju action Det händer. De, har ju... De börjar upplopp i, ja, det är i fängelset och helt, mm. och helt plötsligt så är det någon som är emot själva gänget som ska rymma. Och poliserna snokar på dem och sånt. Ja, men actionen var man, Det är vi i alla fall överens så över. Ja det... Och så har vi då arketyper På karaktärerna Ja då är ju Skåfild är ju skaparen Och ja för han är filmen Liksom han som är hjärnan bakom mm. hela Rymningen och Alla planer han har ju som sagt Han har ju gjort hela kartan Över fängelset mm. på uh, sin kropp Han har tänkt ut enda steg hur de ska ta sig ut Ja och liksom alla är beroende Av uh, just mm. Skåfild Att uh, Kommer inte han med eller dör han i fängset så kommer in komma ut i fängelset. Så därför han kan ju spela lite på det också. Han kan liksom ta med vad man vill. Det är i och med att han som är bossen och alla är beroende av han. Eller är du skämtarna? Uh, skämtaren, eller skämtarna i första säsongen av Prison Wreck. Då skulle jag vilja säga att tweener den här nya killen som kommer in lite senare. Han som snokar runt och hjälper till med Bellic. Han har en den här lite... Uh, skämtaktiga beteendet när han ska försöka få för vänner. Precis när han försöker komma in. Och sen så har vi ju Sucrose som är skämtaren. Med tanke på att jag ser att han, han försöker hela tiden få till en bra stämning. Även fast han vill ut att träffa sin tjej. Ja, han skämtar rätt mycket med Schofield. Hans personlighet del... är liksom alltså de, sättet. Ja, han, han, liksom, han skämtar till det typ när Skåfild försöker gräva sig ut ur sin cell så skämt han till att ja, nu kommer jag att dö här med sina aldrig tillbaka Och att polisen kommer att hitta mig här och nu kommer jag att är och sånt Ja då ska vi tala härskarna, som blir och en han är ju störst av mm. Där inne Så han är ju fängelsedirektören Ja han också. är liksom störst av hela fängelset han och Bellica är ju ganska nära mm. kontakt Alltså en vicepresident och är också en härskare jag tänker på att hon vill ju Nu styr vi liksom hela ja, staten ja, hon, hon vill ju bara sätta dit hon, ja. ju, hon säger ju till, vad heter det, guvernören Ja Att han ska fortsätta Ha dödsstraff på Lincoln mm. Hon hade ju pratat ja, Hon hade ju pratat äh, själv, Hon läkaren om äh, Sarah Tinkredi som är läkare om fängelse. Hon hade ju Sagt till sin pappa att jag kollade om det fallet igen när Lincoln Burroughs döms till livstidsfängelse. Bara för att hon uh, i hade övertalat Sara att ja, det är inte är rätt. Men mm. då så så att, hun visade hon till då, uh, Sarah TenCredits pappa som är då bossen över allt som hon är i att göra. Att, att det stämmer, du det inte kolla in i fallet igen. Och vi har även... Det var alla härskare. Medelman då. Medelman har vi, har vi skrivit Westmoreland. Vi har en gamling, han det i, är han gammligen. Han gick inte igenom i Berlin. Men det är en som har suttit i fängelse hela sitt liv. Och han sitter av sitt hel... Alltså han är en inne. Han sitter där, jag vill Hade han, han uh, runt en bank eller fått så sjukt mycket mm. pengar? Alltså, han han, han hoppade på en flygplan med typ så fem miljoner dollar. Och han då... det är kommer i säsong två. Det kommer att handla mycket om hans pengar var ja kan okay, jag tänka mig men jag tänker på mycket pengar mm. För liksom ja De pratar också om det, var ja, vi vet vad vi ska få pengar efter och sånt. För då säger de alltid att, att de kan hota Westmoreland att mm. ta hans pengar. Uh, och vårdaren? Vem skulle säga? Vem vårdaren är? Skåfileo-vårdaren. Det är han som... en är han som tar hand om det... Eller det handlar inte om att ta hand om det? väntar. vänta. Vi klipper lite av. <laughs> Ja, alltså, det var en riktigt ska snacka, visst allting. Vi har ju jag tänkte att så vi tar bästa här är bästa vi, vi kan scen, vi kan, vi vi kan säga igen. bästa scener och sånt typ bästa tillfällen i filmen tror jag så ja. ja. Redde. Mm. Ja, Vadarna då liksom vägledarna. Det är han som uh, hans karaktär. Han för ingen framåt yeah. han visar vägen. Ja, det är, måste ju vara Scofield. Ja. Yeah. Det är klart. Han håller lite ihop gruppen också. Mm. Ja. Men jag skulle ända man kunde säga att han uh, länken, han spelar yeah. också är det Lincoln för att, är att han, alltså det. Han håller ändå ihop gruppen, han vill ändå att Michael och de ska vara tillsammans. Så... Ja, han är ju han är väldigt tyft, han får vara mycket i den... Uh... Han får vara den typ. Han, mm. får vara, visar, han visar inte så mycket känslor och... ja, ja men vet du, någon de ska bygga hålet mm. så är ju inte Skowfield där lika mycket. Eftersom han måste mm. hitta ja. vägen och ju. Mm. Och då börjar ju Teabag och, och de börjar bli lite emot så du är ju Linken där och berättar att nej men Michael... Michael håller på med större saker än att sitta här och gräva. Ja, för Michael gör ju sådana... Alltså längre fram när de har kommit upp från... Eller ner under hålet och, och sånt. Så då kan jag inte anborda hela tiden. Men sen har vi... Eh, älskar. Litt älskar här då. Som är Lincoln och Victoria. Som ja, då är då... De, de var tillsammans innan och... De känner ju fortfarande ganska starkt för varandra. Hon berättade ju för honom innan han skulle gå och sätta sig i stolen att hon fortfarande älskar honom. Nej ja, just det. Det mm. är innan han ska bli avrättad Och sen så vill jag säga att Sarah och Michael är lite älskade också jag Tänker på hur man känner den lilla takten Ja det är ju ja, flott Du vill stå och utnyttja dig Alltså utan, om de inte hade fått känslor från honom Så mm. jag ju inte öppnat dörren Undan undrar om det är meningen att han ska alltså, göra det, det Men sen så blev de ju starkare än vad de trodde mm. För att, ja Han har ju hjärntvetat Sarah totalt För att, hon ska ha dörren uppe Vad man säger ja. Sen så... Twiner, han är oskuldad för att han beter sig som ett barn. Ja, han är väldigt barnslig. Ja, han berättar... Ja, Speciellt första dagen han kom in i fängelset. Ja, han går han liksom med bakom baslig. Schofield. Han ber barfar... han var hans sida. Han frågar ju Schofield om han kan vara med i gänget och rymma. För han fick reda på det så bara... Så sa han nej till honom typ. Ja, just det. Han han inte fick hjälpa till. Och ja, och han fick inte hjälpa till och då så gick han ju... Skvallade lite till Bellic och sen, sen så gick inte det så bra. Bellic var jag slutat tro ja, för, ja. för att det visade sig att han hittar ingenting på Scofield så han kunde inte sätta dit honom för någonting. så Ja, vi har ju vår teknik i filmen, eller i serien. Ja, och då, så för att just för till den här fängelsekänslan så använder jag ofta av lite blå och mörkare färger. Och just för att få till där mörka och betongliknande fängelset som ska vara så tufft. Och sen så har de en ljudeffekter med som, som också gör att fängelsekänslan ska öka. Det kan vara typ, till exempel när fängelslarmet går igång, när de ska till cellerna, eller när grindarna öppnas i cellerna och liknande. Det är samma när det hände ett upplopp i sön, mitt i sön, så det kör ett Lam som verkligen påminner om att ah, vi är i ett fängelse. Om något tillägg att tillägga det så ska vi gå över till målgruppen. Nej, ja, jag tycker vi kan gå över till målgruppen. Jag har inte mm. någonting att tillägga faktiskt. Ja, och vad har vi med målgruppen? Jag tycker att målgruppen för eh, denna serie är eh, speciellt de som gillar action och drama. Men också de som får tänka till lite i varje avsnitt som eh, serien har en hel del mm. twister i sig. Det är rätt. Det är på, jag inte. Ja, det är väl bara de som gillar action och drama om man så. Mm. Och gillar just en serie med, där det händer mycket Som sagt, så Prison Break där jag jobbade mycket med cliffhangers liksom Efter varje avsnitt vill man ju bara säga till för att de mm. stannar i ett sånt sjukt Just, just a school, för det, Skogsville är så smart så blir man liksom, alltså, Jag gillar såna här serier där de verkligen så här genier mig De tänker ut allt, ja, I Just know. att det drama och även action han har ju verkligen tänkt, alltså, exakt allting. Och när det går fel, då, då avslutar de exakt där. Och då liksom vill man bara veta hur, hur de löser uppgiften. Och ja, det är framförallt en scen där, där hans karta på ryggen går i sönder Där han, han är på, ute ur sin cell och han är till exempel ja, i, i, bra, i ett panrum där han bränner sig på ett varmt röv och han förlorar. En tatuering på ryggen av gången till då, där de ska ut, försvinner så att han inte. Ja, inte fixar man, det annat ja, problem med tatueringen är att han får en psykopat i sin rum som fart. Ja, och han, han är, eftersom han är psyker så ser han att det är en karta. Så det har fått en problem med. Det är då, han vet Du då han kallade på honom. Mm. Och fick han tillbaka in på den där Psykavdelningen. Ja, han att han Och sen så brände han sig på skulderna där han tatuering var. Och då var han tvungen att komma tillbaka. in där och träffar då en mm, haywire. Ja, just det. Han så var tvungen att, att rita tillbaka den. Jag tycker bara att upp den igen. Ja. Precis. Det är helt skjut att han sitter där i länge och slår sin hand rakt i vägen. jag vet du. Vilken skulle ni säga är en favoritscen då i filmen? Man måste ju ja, ta en rymmer. det är ju så. Gålet spännande Jag måste säga när det blir Riot Ja, Riot-scenen, alla börjar springa ut och alla börjar ja, slå upp, ja, Det här upploppet ja. Jag vet inte varför så riot. Riot mm. Ja, upploppet Det tycker jag är en feta hela, hela det avsnittet mm. tycker jag är det bästa med hela scenen ja, men Den är bra avsnittet Jag vet jag skulle säga ja, jag skulle, ja, det skulle jag också säga faktiskt har, alltså fängelset blir liksom helt öppet och alla bara springer runt överallt mm. och de tar över det är så mycket som ändrar där ja. också. Ja, det. Är han där, CO-vakten Bob. Ja just han det. Dör inte ja, han där, kastar inte öronen över räcket. -bag, T-Bags polar där också. Mm. Ja, Nej. Fast det är, det är upplopp i början av serien. Ja just ja. det. Det är ju då han har man beskrivit Vad var det med? Det var något som hände där också under upploppet. Just det, då Sara är ju fast i sin son Sjukstuga mm. och då hade alla vakter, eller, ja, är eller inga vakter nära så att alla fångar kommer dit. Och då kommer just Scofield dit och mm. kommer från taket och räddar och drar upp henne. Och ja, bara det just visar det. också på vilka starka känslor att han just mm. är och jag måste rädda henne. Ja, det är säga scener, när de rymmer och går upplöbet. Ja just det, när de rymmer Sen så är det en sån viktig karaktär, och alltså han, han som tvättar kläderna. Ja, oh, det är hans Succo, yeah, yeah. hans stora tjocka snubben Ja, uh, han, uh, han gör ju så att uh, Succo får den polisinformen så man han kan mm. låtsas Så Man kan gå ut på gården mitt under natten och ta sig mm. till Men den sista avsnittet när de håller på att rymma, det är ju... är sitter man spänt ja, Jag, jag kan på en till sak, varför Succo är han? Ni vet när han, uh, uh, när Michael har isoleringen. Ja. Yeah. Och så säger, säger T-Bag och Cino till äh, äh, Zookrey att han måste äh, fylla igen hålet för de skulle lägga mattan nu. Ja. För att de hade fått information att det skulle bli ny matta och de fick inte göra det. Så måste han ju äh, klättra in där fylla på cementen och sen så springer han ut ifrån. Och då ska han springa till brunnen och då blir han tagen nu. Ja. Och sen när Bellick slår upp honom mot väggen säger han varför var du ute och säger att han fick en present från sin fru. Mm. Och så tar han upp det, så det ett par trosor. Och så innan tidigare låsning så fick man reda För att t gick ju fram till han Ja just det, äh, Killen som hade trosorna Och så tog han ju dem från honom Och sen när, det ett, när vi blir lite snippet på trosorna För att jag tror att det för en tjej Då börjar jag skratta lite Men det är inte från en tjej, de kommer från ju Ja det kom från alla tidigare spolar Ja, har ni något att tillägga Eller ska vi avsluta vidare. Är vi är nöjda? Jag är ganska nöjd, jag har inget mer att tillägga Jag är nöjd, jag tackar för mig jag tackar för mig. Då tackar vi först. Ni får hålla det bra. Hej.